Szervusztok, kedves hallgatók! Ez itt az Önkényes Mérvadó. A stúdióban Horváth Oszkárral, Dínyes Gergelyel és Puzsely Róbertel, 06302010909 az SMS számunk. Ezen írhattok nekünk, az utazásról fogunk beszélni, lévén ma van a ny nyár első napja, most már hivatalosan is nyár van. És az utazás az, ami ugye megkoronázza a nyarat. A nyárat, ami ugye megkoronázza az évet. Ö... Az év az, ami megkoronázza az évtizedet. Az évtized az, ami megkoronázza a századot. A századon? De bocsánat, nem, nem tudtam, hogy adásban. A, ilyenkor szokott bejönni egy lovag, egy gumicsirkével és fejbe vág vele. Tudod? <gül> Igen. Páncélos lovag. Majd kimegy. Szóval ott tartunk, hogy, a, hogy az utazás az a legfontosabb és a legtöbb, amit tehetünk magunkkal. Az utazás az a quintesszenciája az életnek. A Super élet, vagy a, a, a giga élet, az élet az életre emelve. Hogyha életre akarjuk emelni az életet, akkor utaznunk kell. Ugye? Tehát, hogy az utazás során az az élményünk, hogy az életből sokkal eszenciálisabban kapunk, hiszen kimozdulunk a komfortzónánkból. Az életünk az ugye arról szól, hogy berendeztük viszonylag kényelmesre magunknak. Az utazás meg pont arról szól, hogy ezt a komfortfokot szándékosan, és tudatosan, és módszeresen lerontjuk. Lerontjuk egy alacsonyabb szintre, hogy sokkal többet kelljen alkalmazkodnunk, mint a hétköznapokban tulajdonképpen. Egy ellencivilizációs műveletet hajtunk végre magunkon, kevésbé civilizált körülmények közé szorítjuk magunkat értelemszerűen az utazás során, nem annyira kényelmes, meg nem annyira komfortos, meg nem annyira Kézre eső minden. De pont ez a jó benne, pont ez az élmény benne, mert megkapjuk az evolúció élményt. Tehát megkapjuk azt az élményt, amit mondjuk egy átlagember a hétköznapjaiban száz éve vagy kétszáz éve élt. Ezáltal intenzívebbnek érezzük az életünket. Mindannyian érezzük, hogy a modern élet az megfoszt minket valamitől, ami az élethez nagyon szervesen hozzá tartozik. Az alkalmazkodás minden pillanatban szükséges kényszerétől. És a helyére bekerül egy ilyen egy ilyen robotélet. Ezt, ezt hívjuk úgy, hogy a mókuskerék. Egy, egy ilyen automatizmus. Valaki hogy... Hörcsög gömbnek nevezte tegnap Ö, va... a mókus kereket va... Ö, Ugye egy dimenzióval ő tovább gondol. Ö, a, a, arról van szó, a Hörcsög lév, az az időben lévő mókus, ugye érted? Egyrészt, másrészt a gömb az a, az egy dimenzióval nagyobb uh, kör. Na és igen. a nyúl univerzuma univerzum. Szóval, hogy arról van szó, hogy az univerzum nyúlik. Hogyha ezt talán, hmm. talán tudtátok találni. Van igénye talán, is, vagy hörcsögik, hogyha egy dimenzió volt. Az idő függvényében az univerzum hörcsögik. Szóval, hogy arról van Én haza szó... is megyek szerintem. Arról van szó, Nagyon hogy, mókus vagy. Hogy, hogy, hogy szükségünk van arra, hogy kapjunk egy, egy nagyobb adagot az életnek ebből a hagyományos modernitás előtti Állapotából. De, de, most, de ez már csak utcakapik meg hogy exotikus utazásokról beszélsz, hogy holott az ember innen mehet ennél civilizáltabb környékre is elmerészkedhet Párizsig, meg elmehet valami de mindegy mert Párizs, fenszi, de, de, környezetben. Mindegy, de, de nem tudsz olyan ha párizsba utazol akkor is civili, akkor is kevésbé civilizált körülmények között fogsz élni mert a mert eleve a azt a komfortot, amit otthon élvezel, azt feladod egy hotelszobáért. Egy, -egy bőröndből élsz, és Pontosan. talán kipakolsz, talán nem, de vissza is kell pakolnod, és hurcibálod a saját, tudod, mit nem értettem én? Amikor, a, amikor az ilyen Riviera mentén épült, óriás luxusszállodákba beköltöznek a, a filmekben az ilyen nagyon elegáns vendégek, és hoznak 22, uszkve 34 darab, tök egyforma mintázatú, de különböző formájú bőröndöt tudod, a kalapok, az öltönyök, a ruhák, a cipők, az akármik, és mindig ilyen megvetően néztem rájuk az én prolimi voltommal, hogy ugyan már, hogy nem tudják eldönteni, melyik három ruhát fogják fölvenni, és akkor úgy rájöttem, hogy ők amúgy négy hónapra költöznek be a basszálodába, míg, míg én örülök, a három napig ott vendégeskedhetek szép csöndben, és meghúzom magamat, és föl tudok csempészni a reggeliből valamit. Szóval értjük, és kilophatom az elemet a az az utazás az egy távirá Nomád állapot. Még hogyha a legnagyobb luxus körülményei közt utazol, akkor is egy relatíve nomád állapot, ahhoz a kényelemhez képest, amit otthon éltél. Most ez az a nomád létállapot, amire vágyunk, amire szükségünk van, hogy végre azt érezzük, hogy élünk. Egyre kevésbé érezzük azt a seggünkön, meg a modern kényelmes életünkben, hogy élünk. És van az a fogalom, ugye, hogy trip. Na most a trip az egy metafora. A trip az mindig az életnek a tiszta állapota, a quintesszenciális állapota. Az utazásban pontosan ugyanezt éljük át. Ahogyan a pszichedelikus trippekben, akik, akik vállalkoznak ilyen utazásra, szintén ugyanezt élik át. Ez az utazás valójában egy metafora. Az életnek a metaforája. És ezért ezértő mindennél értékesebb a ma embere számára az utazás. Mert az élet egy utazás, és ha amikor elmész utazni, akkor felgyorsítva kapsz egy életet azaz, megemészthetsz egy, kettő vagy három hetes nyaralás alatt mondjuk egy fél évre való élménymennyiséget ahhoz képest, amit nap mint nap átélsz, hogy reggel föltapadó korongozod a GPS-edet az Opel Kadettnek az ablakára, mintha máshol lenne a munkahelyed az nap reggel, mint előző nap volt, akkor utána, amikor megállsz, akkurátusan elcsomagolod a sejem és műanyagtokba a sanyó autórádió, elevehető előlapját, és fölmész szépen az irodádba rövid újú ingetben, időben a padon, erőleges tértartásban megeszed az egy darab kiflit az aktatáskát tetejéről, és akkor ehhez képest mondjuk akár egy tiszatóra lelátogatni, és megkérdezni egy pipázó cigányasszonytól, hogy balra vagy jobbra kell -e menni a falu végén, ugye az ilyen real-life GPS-től a hagyományos módon, az már egy feladat, az olyan, mintha visszarepültél volna a, az táborba, ahol alig vártad, hogy legyen a bátorságpróba, ahol ilyen feladatokat teljesíteni kell. És milyen jó utazni, ahol tudod, a, a anya, add az útleveleket, igen, már kikészítettem, vedd a térképet, hol kell jobbra fordulni, vien, vien felé kell menni. És, és tudod, gyorsan közben egy salámi szendvicset. Ez, ez, ez egy kaland. Tök érdekes, hogy ezt a témát, amikor felvetettem, teljesen másra gondoltam. Tehát néha imádom, ahogy az nem jó szó, hogy félreértitek, mert ez hülyeség, ez nem egy félreértés. A Robbi, amiről beszélt, az marha érdekes, és marhára az utazáshoz ta, tartozik. Én, én, én teljesen másra gondoltam, és ezért nagyon jó, hogy, hogy tudunk több aspektusban is beszélni. Meghatároztuk, mi az utazás, de te azt akarod kérdezni, hogy miért oda kell utazni? Több dolgot, több dolgot is szeretnék ezzel kapcsolatban kérdezni, de lehet, hogy akkor okosabb úgy feltenni a kérdést, hogy kedves hallgató, miért szerettek utazni, miért nem szerettek utazni, miért utaztok külföldre, miért nem utaztok külföldre, és ti milyen szempontok szerint mm -hmm. választotok magatoknak. a uticélt 0630 20 909. Szóval nekem nagyon tetszik, ahogy a Robi beszélt az utazásról, és... És igen, úgy van, van értelme utazni, vagy úgy van értelme utazni, és úgy van értelme külföldre utazni. Bár a kérdés az, az rögtön fölteltő, hogy ez a komfortzónából való kimozgás, ez miért kell külföldre menni? Mondjuk egy, én nem vagyok az a típus, aki elmegy sátorral vándortáborozni az erdőbe két hétre, de mondjuk az simán ki kimozgat, és még jobban kimozgat. Hát jobban akkor... kimozgat, mint hogy igen. egy ázsiai reptéren megtalálod-e a 27-es kaput ugy van. ugyanolyan alakú számokkal. Mint hogyha én inkább azt érezném, hogy az emberek olyan utazásokat keresnek, és lehet, hogy más szemszögből nézünk erre, amelyik pont egy nagyon komfortossá teszi az ő életét. Tehát azt érzi, hogy én egész évben gűrizzek azon a Rohat munkahelyen, és én most el akarok menni a horvát tengerpartra uh -huh. és ott lazítani, és lehetőleg nem csinálni semmit, de legyen olcsóbb, mint a Balaton, és tulajdonképpen persze bizonyos szempontból kimozog a komfortzónájából, mert nem lesz olyan kényelmes a szoba, stb. stb. de azt keresi, hogy ő, ő teljes mértékben lazíthasson, nem a komfortzónájából való kimozgatást keresi az emberek többsége. Egyébként én tök egyetértek veled, Robi, és ráadásul ezekkel az emberekkel ott is vitatkoznék, ha mellett, hogy persze mindenki ott érzi magát jól, és ott pihen, ahol neki jól esik. Tehát nem így értem, de mégis a saját szemszögemből, hogy inkább próbáljon otthon egy komfortosabb világot megteremteni magának. Tehát ne abban reménykedjen, hogy ha elmegy valahova, akkor majd ott ő ki tud kapcsolódni, tanuljon meg itthon kikapcsolódni, és egyébként külföldre is menjen el, de sokkal inkább az, azzal a mentalitással, mint amit a Robi mond. Mondom még egyszer, nem akarom senkinek előírni, hogy ő mit csináljon, meg hogy csináljon, csak a magam szemszögéből én inkább így látom a dolgokat. A másik, hogy, hogy van ebben egy ilyen pipálós dolog is, hogy na már voltunk meg a, voltunk a szigeteken, akkor most menjünk ide, ott már megint voltunk, és akkor így valahogy nekem megvolt ez is, az is, amaz is, nyilván anyagi helyzettől függően ezek egyre távolabbi országok lehetnek, és miért megy mindig máshova? Mert Biztos ennek ezerféle oka lehet, de az egyik, amit érzek benne, ez a, ez a pipálós dolog, amivel a világnak a birtoklása van benne, hogy enyém az egész világ, uh -huh. mert kipipáltam. Uh -huh. Pedig mennyivel inkább enyém az a hely, ahova visszajárok, amit ismerek, ahol már köszön uh -huh. nekem a valaki. Én például párizs nemlítettétek, voltam Párizsban egyik alkalommal úgy, hogy volt, még középiskolás voltam, és volt egy pár óra szabad időnk a mammátnál, és mindenki ment ide El, oda. Végig csak szabad időtök volt, nem? Nem, nem, nem Hát állandóan megmondták, mivel középiskolás ja. voltam, hogy most ide megyünk, most oda megyünk. Egyébként ezek jó dolgok voltak, tehát a luvban császkálni az jó dolog. Egyébként még akkor is, ha mondták, hogy menjünk oda. De hogy ott is volt egy... Tom Hanks szab... tényleg ott lakik? Ne, Tom, Hanks. Tom Hanks nem találkoztam. Viszont említették ennek a színésznek a nevét, és nem értettem akkor hirtelen. Tényleg ez tényleg megtörtént viszont, amikor volt egy pár óra szabad időnk, akkor sokan kerestek ott a környéken helyeket, mit tudom én, Van Gogh Múzeum, nem tudom hova mentek, és hát én elég lusta. Amsterdamig mentek, vagy ott is. Amsterdamban is van, Aha. de talán tudod, hogy Van Gogh élt Franciaországban. Hmm. Nem tudom, mennyire közismert ott felé, de felé. voltás. voltás Szóval Horvátországon ugye. Na, bocsánat, ez már nagyon rossz volt. Tehát, hogy ott volt egy pár óra, és én dög lusta vagyok, és ebből az okból kifolyólag leültem egy padra. Mert már fáradt is voltam a rengeteg mászkástól, már fájta a lábam. És aztán ültem még tovább a padon, még tovább ültem a padon, mert továbbra is lusta voltam. És és egyszer csak rájöttem, hogy eddig ebben az egész utazásban ezt élezem Ez legjobban. A legjobb Elkezd, az emberek mászkáltak előttem. Nem Pont olyan helyre ültem nem turisták voltak nagy tömegben, ott nem is komfortos leülni, hanem helyi emberek így mászkadtak, tényleg egy bagettet vittek így a hónuk alatt, mint a filmek, vagy tényleg, tényleg azt csinál. Vagy lehet, hogy az egész egy film. Ugyanazt vissza, az egy bagettet viszik oda-vissza oda egyébként. Ezt a rohadt száraz bagettet, nem tudom, de hogy és azt éreztem, hogy akkor tapasztaltam valamennyit ebből az országból. Minden más, amit Párizsban tapasztaltam, különösen Párizsban, uh -huh. ahol, ahol a turistákra pláne azóta a műanyag aranyozott tejfeltorony árusoknak a hordái épülnek rá, hogy minden úgy van, hogy persze a turista csomó minden tud csinálni, és egy csomó minden helyzetben tényleg érdekes dolgokat tapasztal és lát, de valójában Párizsból, vagy Franciaországból, vagy az adott életből, semmit sem tapasztalt. Ha turistaként hoznak, visznek, akkor egy inercia mozogsz az összes emberrel, és nem fogod tudni megnézni, mert rajta vagy. A, ha Kiülsz a, ki a tagóra sétányra Balatonfüreden, ami nagyon szórakoztató, mert egy félmesztelen apuka a vállánál kicsorbult gyereket viszi, és mögötte egy nő a két napja megjelent milánoi divat topruhában flangál. Tehát, hogy a teljes társadalmi metszetre rálátást rá nyersz, de ha sétál nem látsz semmit, amint leülsz, elvonul előtted az egész. Pontosan, és itt is kiszálltál, kiszálltál a vonatból, és elment előtted, és akkor meg tudtad nézni, hogy hogy néz ki. Abs abszolút ez volt a benyomásom, és volt arra lehetőségem, hogy valamilyen viszonyulást, tehát akár gondolataim is támadhattak, míg ha visz, visznek körbe, ahogy mondtad, akkor állandóan lökik eléd az infókat, nincs, nincs lehetőség meg, megjelenézni, és aztán később ezt tovább vittem, amikor a, pont a Luftban voltunk, akkor... A, ott valami eszméletlen sok festmény van, de tényleg, tehát ha valaki volt ott, akkor az, az brutális mennyiségű festmény, és ebből egy csomó, az vagy világhírű, vagy egy világhírű festőnek egy másik képe, vagy egy egyáltalán nem világhírű festőnek a borzalmasra jó képe. Tehát ott tényleg nagyon-nagyon nagy művek vannak, és akkor rájöttem, hogy ott is azt kell csinálni, mert persze lustaság az, az jó ö, ö, tanácsadó, hogy leültem, ott is vannak néha ilyen puffok, meg padok, és elkezd az ember 5 percig, vagy tíz percig egy darab festmény nézni. Uhum. És akkor szerintem, de nekem egészen biztosan, az sokkal inkább érdekes volt, és élményszerű volt, mint végig pipálgatni, hogy meg volt a monalizat, az abszolút hogy semmi se látszik, és, és így végig rohanni az egészen, le tudni, magamévá tenni, hanem inkább, inkább szemlélődni és nézni azt. És az is igaz nagyon, amit osz, talán utalásként mondtál, vagy lehet, hogy félreértettem, hogyha csoportosan mozogsz, akkor ráadásul a csoportodnak a többi tagja, vagy akár csak a páran mentek el, akkor azok az útitársaid a legfontosabb közeged. Tehát velük áll szóba, velük dumálsz, egyébként nagyon jó barátságokat lehet kötni, meg tök jókat dumálni. Persze, amihez... utána nagyon jóban lesztek meg. Majd hívjuk egymást, Aranka, szia! Sok nekem nem nekem volt olyan, akivel tényleg jóba lettem, de, de nem ez a lényeg, hanem az, hogy akkor arra figyelsz, mert az ember ugye szociálisan mm -hmm. nyilván arra figyel, akivel beszél, akivel magyarul tud mondjuk beszélni, és mondjuk ezzel kicsit eljátsza azt az esélyét, hogy megint csak valamit jobban megtapasztaljon az adott helyből és környezetből. Ez az is, ez az én szememben azt leplezi le, hogy ő mennyire nem Érték alapú, hanem mennyire élmény alapú civilizációban élünk. Hogy az az igazán eh, hasznos és fontos a számunkra, az az igazán kívánatos a számunkra, amit élményé tudunk tenni a magunk számára, tehát amit szó szerint föl tudunk zabálni. Tehát ugye, úgy állunk hozzá a világhoz, hogy nem formálni akarjuk, nem valamilyenné tenni akarjuk, nem egy kicsit jobbá, csak amennyi a te hozzád miért Mérték. Csak, a, csak, a, csak a te erődből valamennyire egy kicsit jobbá akarjuk tenni. Nem értékek mentén gondolkodunk a világról, hanem élmények mentén. Azt nézzük a világban, hogy mit tudok belőle magamévá tenni. Mit tudok elbirtokolni. Mit tudok a magam számára élményszerűvé tenni, és olyan módon elfogyasztani. Hát talán mert az és idejében ezt akarod tenni, és az összes többi időben az értékteremtéssel foglalkozom. Talán mert Hú, az összes... Igen. Talán mert az összes többi időben sem az értékteremtéssel foglalkozom. Most már nehezen kezded el, abba a kis szabadidőn. Igen, és a kis szabostnak egy kis szabadidőn bekezdjem el. Most mondok egy példát. Van, aki kivesz egy hét szabadságot, és ez idő alatt nem megy ki az Omski tóra, vagy, vagy bármi, hanem Hát hétfőn kedden kivasaltam, akkor ugye már a reluxát is ideje volt áttörölgetni, szunyokhálót megfoltoztam, volt egy nagy mosogatás, akkor elővettem a, elővettem a vitrínből is a, a kötésünkkor kapott hatos ö, csészekészleteket, amely 73 óta érintetlen, akkor azt is elmosogattam, megszárítottam hajszárítóval, visszatettem, És ö, ezt végre is, levágtam ne? a hajam. Ne, ezt ö, ezt ez, ez, ez nem élményfogyasztás. De nem de, is értékteremtés. De de. de, de, de, de, de ha elutaznál mondjuk ö, ö, karitatív munkát végezni abban az egy hétben, ahhoz képest ez lehet a középút, amikor otthon kivasalsz. Legalább senkinek nem hasznos, csak neked. Egy kicsit jobbá tettem a lakásomat. <gül> ez a nulszá, ez a dola, de, de, de. Am között, amiről... én, én ma is valami nagyon hasznos de... dolgot tettem magamnak. Nevezd meg, hogy mi az, amire te gondolsz. Nem <gül> olyan nagyon hasznos. Tehát még az is benne van az osz Nem tudom, írsz egy verset. Hogy ezek nem olyan nagyon hasznos. De az, az, az írsz nem egy kell szabit szabít kivenni. De, de nem árt. Attól függ, hogy milyen verset napi, akarsz írni. Napi 8-szor munka alatt verset írni. Vagy valamit hozzá, tett, tehát kivételesen nem kiharapsz a világból egy darabot, és azt elemészted, és a magadévá teszed, és, és, és a, a, a saját akaratodnak, meg a saját létezésednek alárendeled, hanem mondjuk a saját létezésedben a világ egy darabját feloldod, majd a magadét hozzátéve azt a helyére visszaemeled, és akkor azt mondhatod, hogy ez így most, ahogyan visszaraktam, egy kicsit erősebb, egy kicsit jobb, egy kicsit igazi lett. Ez tudtam hangzik, rajta egy kicsit javítani. Az emberek nagy része nem kreatív, és nem is lehet elvárni, Te az emberek nagy része fogyasztja ez, a világot, ebbe, ebbe és ebbe nincs. azt teszi hozzá, Szerintem hogy oszi... működteti, és akkor pihen, amikor művészetet fogyaszt. Nehogy már művészetet is de hozzon bocsánat, létre. Bocsánat, bocsánat, bocsánat az, hogy az emberek nagy része nem kreatív, az szerintem csak annyiban igaz, hogy a gyakorlatban az emberek nagy része nem kreatív. De szinte minden ember valamilyen területen képes kreatív tevékenységre. A másik, hogy... A más a... nem teremt egy utódot magának, tehát ott biztos, hogy kiéli azt, hogy, hogy teremtett valamit. A másik, hogy a művészet fogyasztása az egy kifejezetten kreatív folyamat, tehát ez nem értek egyet, hogy művészet fogyasztani nem kreatív, hiszen közhely ma már, hogy a műalkotás az tulajdonképpen a befogadóban születik meg, és művészetet fogyasztani szinte lehetetlen, sőt, pont az a művészet, amit lehetetlen úgy fogyasztani, hogy ne történjen benned valami. És ebből kifolyólag az egy kreatív folyamat, amikor történik benned valami a művészet kapcsán. Nem tudom, hogy jutottunk ide az utazástól egyébként, de ezt mindenképpen vitatnám, vagy ezt a részét vitatnám a, a, a, amit mondtál annak. Én introvertáltként inkább élvezem a fotelomat, eszembe sem jut a muszájnál többet utazni, nem kell a nyűg, soha nem értettem a kényszeres utazási szezonok iránti imádatot. Nekem akkor Megért, de megértjük balást és egyébként bizonyos valóban osztom is Balázs nézeteit. Az a helyzet, hogy, hogy az utazás, az persze mindenki a külső térben akar utazni. Mindenki kizárólag a külső térben értelmezi az utazást, mint hogyha az utazás kizárólag a térben folyhatna, minthogyha mint hogyha az élményszerzés, az kizárólag a fizikai térben megtett út által volna realizálható, holott hát pontosan tudjuk, hogy létezik egy belső tér is, ebben a belső térben való utazást, az senki nem, senki nem vallja meg a Facebookon a nyaralási fotók közt. Szóval Robi előbb arról beszélt, hogy, hogy, a, hogy a térben a térben próbálunk meg ö, utazni, de miért a térben próbálunk meg utazni? Mert nem tudunk másban. Az időben kéne, hogy utazzunk. E, azt szeretné valójában mindenki, hogy az idő egy picit álljon meg legalább, ha nem is mozgunk benne hátrafelé, vagy tetszőleges időpontra, de legalább a nyaralás idejére álljon meg az idő. Ne keressenek addig a munkahelyemről. Mondjuk ez egy ez egy vágy. Vagy? Amí amíg vasalsz otthon, a Rottenbiller utcában, hát kikapcsolod a mobilodat, és megszáll az zennyugalom. Azért érted, hogy mit mond a Robi, hogy olvashatsz is, és az is egy trip, meg hát máshogy is trippezhetsz egy és nagyot, anélkül, hogy kitennéd az, a lábadat. Az, az, az a lényeg, hogy vannak kulturális terek. Nem kizárólag a fizikai tér. És hogy a kulturális térben is meg lehet tenni A és, és még lehet, hogy vannak lelkiterek is. Tehát átélhetsz egy, tudod, hogy futhatsz egy ívet mondjuk az egy hét nyaralásod alatt mondjuk szerelembe eshetsz egy turista nővel, vagy meghalhat a kutyád. Most ezek elég kevésbé, kevéssé tűnik szórakoztatónak, amikor meghal a kutyád, de az mindenképpen egy lelki utazás. Sz szóval, hogy az idő fölött nincsen hatalmunk, alapvetően az így telik, rohadt idő, és nem tudunk benne se elugrani egy tetszőleges de még csak megállítani se. És a nyaralás alkalmával, nem feltétlenül a térben akarunk itt utazni, az üdülés alkalmával, hanem, hanem azt akarjuk, hogy az idő egy picit álljon meg, álljon le. Ne menjünk sehova. Ezt a egész a beutaló sarkára oda is szoktam írni. Igen, egész nap a tengerparton heverjünk, heverjünk, ne csináljunk semmit alapvetően, vagy csak bemenjünk éppen a városba egy pizzát megenni, vagy valami ilyesmi. Tehát, hogy, hogy az nem feltétlenül csak a térben akarunk eljutni, vagy én azt látom, hogy nagyon sokan nem a térben akarnak valahova eljutni. Nem hanem bejárni az, akarják a teret, hanem ugrani valahova, és akkor ott megállni. Az időt akarják megállítani, Aha. tehát nem a térrel foglalkoznak valójában, és azért mennek el, mert ha ott maradnának, ahol voltak, akkor az idő ugyanúgy telne, uh -huh. mert ugyanúgy a feladattalanság történne. állítja Igen. meg az időt. Tehát, Igen. hogy ne, nem lóni plenetezett szét magadat, hogy mit lehet megnézni, melyik bokorban, hanem pont, hogy nem. Vagy legalábbis csinálsz három olyan napot magadnak, amikor aztán tényleg teljesen mindegy, hogy mikor ébredtél, mikor fekszel, ettél -e vagy ittál. És még annyit ehhez, hogy ebből szerintem eléggé jönnek a konfliktusok és a családi, a családi konfliktusok. Mert ha ez nem sikerül, ha ebbe rondít bele valami, uh -huh. ha véletlenül elromlik az autó odafelé úton, akkor hány napot veszel ebből az időtlenségből? Hány órát vagy percet? Megvan a veszekedés, amikor Horász és Jasper összevesznek a 101 kiskutyában, hogy melyikük üti fejbe és melyikük nyúzza meg? Na valahol, valami ilyen lehet, amikor egy ilyen, ö, egy ilyen geostacionárius ö, nyaralást tervezel, hogy akkor a törölközödről nem mozdulsz ki, de ott is összevezhetsz vérre menően az asszonynal, hát, hogy melyik kötök viszi a hűtőtáskát, és melyik a, a matracot. Hatalmas a tét, hiszen az időt akartad leállítani, és ha ebben rondít bele valaki, uh -huh. és visszahozza az időmúlását valamilyen módon, akkor az egy nagyon durva belerondítás abban, amire egész évben vágy. Jó esetben csak a mi univerzumunk semmisül mint csak az a feloldás létezik, hogy ezt nem szabad nyaralás idejére koncentrálni. Az a kérdés, hogy miért oda mennek az emberek megállítani az időt, ahova az emberek többsége a tengerpartra megy megállítani az időt. Én azt gondolom, hogy azért a tengerpartra, mert az embernek egyszerűen igénye van arra, hogy az elemek egyesüljenek. És a három elem, a három főelem, ugye négy elemről beszélünk, a föld, a víz és a levegő a tengerparton egyesül. Ott nyaldossa egymást a három elem, és hogyha még ott tüzet raksz, ami esténként nem nap, ritkaság, de ott a nap. Ja. És, és megtörtént valami, valami elemi, valami szó szerint elemi, ami, amit, amit nem nagyon tudsz átélni, a, de nem hogy a városban, hanem sehol máshol. Valahol ott a tengerparton az emberek azt érzik, hogy Na most megjöttünk, na innen egy tapottad se tovább, na itt terítsük le a törölközőt, na ide, ide jöjjön lehet, a napernyőt. Nem is lehet tovább menni, tehát az fölment a továbbmenetel menetel hogy ott van előtted mondjuk egy négyezer kilométernyi semmi, és ez felment téged azzal, hogy na most itt tuti nem kell tovább menned, mert nem tudsz tovább menni. Viszont a probléma, és ami ebben nagyon belerondít, hogy az elemekkel való találkozást, azt el lehet képzelni egy pincében, ahol egy boszorkány műhely üzemel. El lehet képzelni egy vad sziklaszírten a tengerparton, de nagyon nehéz elképzelni, hiába vagy a tengerparton herinként feküdve a saját bérelt nap, napernyőd alatt. Tehát, hogy, hogy bár ez a vágy mindenkiben erős, és tulajdonképpen jogos, vagy, vagy tökre érthető, és tök jó, amit mondasz erről, de közben meg olyan helyekre mennek az emberek, ahol ilyen tömegkiszolgálás módszereivel, a szállodában, kajáltatás, maguk a szobák, minden inkább egy lakótelepi, inkább egy gyári környezet. Tehát, hogy nem fogsz velük megtörténni az, amire igazán vágynak. Táncest, tartok és akkor 21.30-kor itt találkozunk. De azt gondolom, hogy azért, mert ők ezen a téren sem szeretnék elrontani. Tehát, hogy a minimum tervet tűzik ki maguk elé, Nyilvánvalóan tudnának olyan helyre menni, ahol az elemekkel való találkozásuk teljesebb lenne, de annak meg volna a kockázata, Igen, ára hiszen volna. kockázata volna, hiszen nem véletlen, hogy olyan rengetegen vannak ott, ahol ők pontosan tudják olyan rengetegen, <gül> hogy ott ők nagyon nagyot nem tévedhetnek, <gül> ja, nagyon nagyot nem bukhatnak a heringek, ott lesznek. Mint a heringek úgy fekszenek, szokták mondani, de ezt olyan negatívan szokták mondani, hogy nem férnek el de lehet, hogy ők azt érzik, hogy a hering az biztonságban van abba a tömegbe, ott ő maximum csak az egyik hering, aki valami bajba került, de nem ő került bajba, hanem az egész többiek. Na, Milyen sokan ma, vannak itt na, na most, hogyha ő oda menne, és tök egyedül lenne, vagy csak 30-an lézengenének a tökéletes, tökéletes a tengerparton, biztos lehetne benne, hogy rossz helyre jött, hiszen hol vannak a többiek? Akkor mégsem ez a tuti hely, meg kell keresnem <gül> azt a helyet, ahol a többiek vannak, ahol heringek módjára kell feküdnöm a lehet feküdnöm a tengerparton. Megvan az a hely, ahol, ahova a robogóval egy sziklaomláson és egy hiányzó betonú útszakaszon átvergődve kellett elmennünk, és oda már csak hajóval vitték az árut, mert a négy éve nem volt az izé, autóút. Igen. Igen. Azzal nem volt baj, szerintem ezek ott nem jobb... rossz helyre kerül. ezek, ezek az egyre jobb helyek. És persze. visszamentek, és tele lesz emberre, nem? Igen, és akkor kell keresni egy még olyan labdát. Világos, csak az az igazság, hogy az emberek többsége nem a saját személynek hisz és nem a saját ízlése alapján választ, hanem a nagy tömeg ö, döntése alapján. Persze a Dönci-i itt, itt, és akkor én is voltam ott és ott, és akkor mondod a Tibinek vagy a Döncinek, hogy na voltunk. Az a lényeg, hogy. Te ezért egy, mentél, hogy, hogy mondhassam. Hogy, hogy te voltunk. idén elkészíthesd a Dönci tavalyi Facebook fotóit. <Színt> Sztárügyvéd SMS írón írja, hogy érti ugyanmiről beszélünk, de 1940 óta az igazi kaland az itthon maradni. Ugye van ez a mondás, hogy mi kalandvágyból itthon maradtunk. Uh -huh. uh, <gül> Jó Flör írja, hogy létezik olyan tevékenység, hogy people watching, az nagy buli mindenhol, az külföldön talán még érdekesebb lehet, mint itthon. Én nagyon szeretem ezt a tevékenységet nézni az embereket, kik lehetnek, hová tarthatnak, mind gondolkozhatnak. A abszolút, én, a, én a foglalkozásukra abszolút. szoktam tippet tenni. Egyébként Beneflek azt hiszem a dogma című filmben, mint Angyal kifejti, hogy a kedvenc helye a repülőtér, mert ott egy rövid időszinte pillanatig találkoznak a családok, amikor kilépsz az ajtón és a nyakadba ugranak. Az, az a hat másodperc, ő ezt szereti nézni naphoz. Én meg, amit szeretek nézni, az az, amikor eh, Elvis Singer és ülnek egymás mellett, valahol a Manhattan-sziget csücskében, és figyelik az embereket, és kitalálnak ilyen képtelen történeteket Jaj, pont ezt akartam, mm -hmm. és nem tudtam, hogy nem emlékeztem a Zeniholból erre, de én, de én a metróban folyamatosan szoktam ezt csinálni más emberekkel, a szegényekkel, vagy nem szegényekkel, hogy, hogy el... el kapott kis mondat részletekből, megpróbálok rekonstruálni Ez egy nagyon életet. kevésből nagyon sokat megfőzni. Igen. Mm -hmm. És az az igazság, hogy arra jöttem rá, hogy bár semmiféle val validációs lehetőségem nincs, hogy ezek a történetek valamilyen értemben nagyon igazak. Nem Érvénye, biztos, hogy érvényesek. Érvényesek, nem biztos, nem? arra konkrét emberre de nem, biztos, hogy nem, biztos, az én nem biztos, hogy helytállóak arra a konkrét emberre, de biztos, hogy nagyon sokat elmondanak arról az országról, arról a korszakról, ahol élsz, meg elmondanak rólad nagyon sokat, aki igen, elképzeled igen. ezt igen. az egészet. Hm. úgyhogy ezt szerintem ez egy nagyon jó gyakorlat és külföldön külön izgalmas lehet mert, mert nem egészen úgy találod meg ezeket a fogózkodókat egy nagyobb, nagyobb szellemi hid, hidat csak, kell verdi. Hát csak a, a, hiány, a hiányt kipótló púrhab az az előítélet ilyenkor nem, hogy ami, amit nem tudsz hát, azt ö... elképzeled és pődületes nagy baromságokat szintjé, már bocsánat oszí, tehát hogy tehát hadd higgyem magamra legalább így a játékedvér, hogy nem még én, ha ezt bizonyítani, nem én, is tudom. Én, én sem magamról beszéltem, én gyűlölettel töltöm ki a hiányzó űrt. Azt írja Dávid, én azokat az embereket nem értem, akik módszeresen minden évben ugyanoda mennek. Ugyanabba a szállodába tíz éve, mindig ugyanabba az étterembe, ugyanazt az ételt megrendelve. Megmondom őszintén, hogy én, én ilyen változatos ember voltam, és most valahol már vágyom egy olyanra, hogy két évente ugyanott egyszer megforduljak. Tudod, vagy minden évben legyek két hetet valahol. Én, én a kettőnek a mixe vagyok. Tehát egyföl én azt nagyon is értem, hogy ugy, ugyanoda menni, és szerintem az nagyon szuper dolog. Lehet, hogy az illető nem csak oda jár. Tehát minden évben jár az ugyanoda, és jár valahova, máshova is. És a, a tádám, akkor ő két világpolgára. Viszont ugyanazt enni, az valami rettenet. Tehát, hogy szerintem az utazásban a leg... Kivéve Az utazásban szerintem a legnagyobb uh, uh, élmények egyike pont az, hogy mindig megkóstolni azt, amit helyben lehet. A polcban más, levenni lehet. a polcról, amiről fogalmad nincs, hogy mi az? Hát figyelj, az, az egy tök jó élmény volt, még eléggé fiatalok és egyébként csórok voltunk a későbbi feleségemmel, aki a mostani feleségem is, és, és reméljük, hogy a későbbi is. későbbi lesz. feleségem, és voltunk Krakóba ami számomra nem volt egy nagy szám, de a legjobb élményem az az, hogy, hogy valahol egy diákszálóban a városon jó kívül laktunk a Tesco mellett, a, a, bocsánat, a nagyáruház mellett, és akkor bejártunk oda, és vettünk egy csomó helyi tejterméket. És ugye a tejtermék az azért érdekes, mert azok talán a legkülönbözőbbek, már sok, sok minden különböző, de ugye a tejből, hogy, hogy mit, hogyan erjeszt kicsoda, az, az országonként nagyon-nagyon más tud lenni, és tök jó élmény volt végkóstolni, hogy, hogy ott helyben miket. Uh -huh. És persze ma már szerencsére előfordulhatna, hogy Krakóban be tudok ülni egy étterembe is, még ha nem is vagyok e, túl jól eleztve, és egyébként meg nem is vagyok hajlandó a fizetésemnek annyira nagy részét erre költeni, hogy elutazzak valahova, de hát az biztos, hogy a, a, a, amit költök, azt arra fogom költeni, hogy kajáljak, és minél több dolgot végkóstolhassak. Világos, hogy a, az utazás az gasztronómiai értelemben is lehet utazás. Meg azért nagyon sokféleképpen, és attól függ, hogy mennyi ideig maradt ott. És minél kevésbé turizmus, és minél inkább utazás, minél kevésbé retúrjegyet váltasz, minél inkább csak oda, és minél több helyre oda, és minél inkább elveszted a fonalat, hogy honnan is indultam? Mert már valójában a hatodik helyről utazol tovább a hetedikre, és a hatodikról a hetedikre mindig egy kicsit még elveszettebb vagy, és a hetedik helyről a nyolcadikra megint egy kicsit elveszettem vagy, de amit elvesztesz annak a helyére, ott betolul valami ismeretlen. Mindenképpen évekez, menthetetlenül. Mert a kettőnk közti személyiségkülönbség, hogy én lehetőleg ugyanoda megyek minden évbe, és ezen a sincs onnan átmenni egy másik helyre. Te pedig pont azt mondod, hogy elmenni messzire, onnan még valahova, és onnan olyan szertágozani, hogy magad se tud teljesen más modell, és egyébként nagyon jól ismerjük egymást, és nyilván a hallgatók pedig ismerik a saját igényeiket. meg lehet találni azt, ami a lelki alkatukhoz illik. Igen, igen, de hogy van olyan, hogy a, a bőröndöt ott hagyod a hotelszobában, és elutazol egy kisebb helyre, ahol leraksz egy csak egy hátizsákot viszel. És a kisebb helyen a hátizsákot ott hagyod, a, nem tudom én a, a lobbiba vagy a portán, és még csak egy egészen a, a, a zsebedbe raksz egy bankkártyát, meg a zsebedbe raksz pénzt. És, és... és kimész egy móló végére, és ott csinálsz egy teljesen másmilyen trippet, tehát még tovább utazol. Igen. Ott is 100 Igen. Tehát hogy mindig egy kicsi egy, egy, egy kis csomagot hagysz valahol, hogy legyen egy bázis, aha. mert ez fontos tábor Igen, egy tábor, de onnan aztán kiutazol, és aztán ott, ott, ott lerakhatsz még egy bázist, és még tovább, és ezek, ezek az utazások, ezek a, a kisebb táborokat mindig egy kicsit az otthonoddá teszik. És így egészen sok dolgot lophatnak el tőled. Viszont, egyszer, egy, egyszer, viszont Kínában... egyszerre, csak, egyszerre csak egy bizonyos mennyiségű dolgot lophatnak el tőled, és nem mindegy. A ha ott ott vagy, helyen, a helyen, a tontosan... helyen, sok helyen, a helyen, a helyen, a helyen, a helyen, a helyen, a helyen, a helyen, a Szóval az utazásokról beszélgetünk, miért utazunk külföldre, szerintünk hogyan kell utazni, mert jól megmondjuk, hogy mindenki rosszul utazik, csak a Robi utazik jól, meg az Oszi, meg én, bár Árman azt hiszem, teljesen másként utazunk. 06 30 20 10 esetleg SMS-t írni. Nekem van egy rémálmom az utazással kapcsolatban. Most, most alakult ki ez a rémálmom az elmúlt 30 percben. Ugye azt mondta Robi, hogy lehet szellemi utazást tenni, amikor, tudod, egy trippelsz fejben. És képzeld azt el, hogy egyszerre fizikai utazást is teszel, elmész mondjuk Indiába, ott trippezel egyet, és olyan trippezel, hogy a... Hogy a hogy a Károly körútra útra vissza magadat, <gül> és akkor az egész kidobott pénz volt. Kidobott pénz, és kidobott szellemi energia. Mm -hmm. Absz abszolút, ez nagyon veszélyes, de egyébként ennek egy analógiája, nekem is eszembe jutott, nem is tudtam, hogy ennek lesz az analógiája, hogy nagyon sokszor azt érzem, amikor valaki nem a pihenés, nem az időmegállítás jelleggel utazik, hanem inkább ilyen kalandkereső kereső, vagy, vagy kicsit önmegismerő módon, mint ahogy a a Robi mondta, vagy ezt éreztem régebben, amikor, amikor sok ember döntött úgy, hogy valamennyi időre elmegy külföldre, és nem gazdasági kényszerből, hanem azért, mert, mert ott más az élet, és egy kicsit így, így megismerkedni, nem, nem utazás jellegelem, uh -huh. kint élni fél évet, egy évet. Szóval mind a két esetben ugyanazt éreztem, hogy a dolognak egy roppant nagy ellentmondása az, hogy az embernek a környezetét az sok minden meghatározza, például az ország, de legeslegjobban, kiemelkedően legjobban saját maga határozza meg a saját környezetét. Tehát a a saját élményeid, azok nagyon nagy van saját magadból táplálkoznak. És most mi van, akkor, felismeréseid... hogyha, mi van akkor, hogyha nem tudod nem magaddal vinni saját magadat az útra? Hát pontosan erről beszélek. És ott beszélek. is ugyanabban a nyomorult Így narratívában van. vagy, Így amiben van. egész évben. É, én láttam embereket válságban úgy dönteni, hogy akkor elutaznak külföldön, és ott megoldódik. De hát inkább csak kiélesedhettek azok a kontrolok. Vagy zárva. Vagy, vagy, vagy valaki Aha. napról napra, vagy, vagy het nagyon gyakran elutazik valahova, és nem érti, igen, össze van zárva, igazad van osz, hogy még jobban össze van zárva ott saját magával. Lehet, hogy ott megváltozik valami, de csak azért, én, én attól tartok, hogy csak az, azért, és ez persze nem biztos, hogy csak, mert ott jobban találkozik saját magával. Tehát, hogy, hogy ilyen szempontból lehet, hogyha Indiában a Károly körútat látod, annak fogom igazi valami, Károly tanús. körutat fogok látni, ahogy én szeretem. Vagy legalábbis van valami komoly tanulsága. Lehet, körútat kö egyszerűen. <gül> körutat, kö kö körebb Károly utat. Nem, hát látom. kicsit, kicsit körkörösebb Károly utat odakint. akint. A, a, a, én, én, én azt érzem, hogy, hogy mindenki az utazásban az önmaga megvalósításának az ilyen végső állapotát reméli. Jaja. Ugye a hétköznapok azok az utazásért zajlanak, hogy egyáltalán összehordjam a magamnak azt a pénzt, és azt a. Azt a ö, szabadidő lehetőséget, azt a mennyiségű kreditet, hogy aztán Me, jöhessen a. Meg a, a pofádra, bört. Ugye halmozod a pofádra a bört, hogy utána két hétig elengedhesd. Igen. Hogy ne, és ne azt mondják, hogy na a tékozló fiú, meg, hanem hogy érezzék, hogy megdolgozott érte, és azt mondják, hogy na jó van, végre pihen a hihet Te is, is érezt, hogy, hogy te ezt most megérdemled. Ne legyen kellem, jelent pihenni. Ez, ez, egy legitim, ez egy legitim tevékenység, amit folytatsz. És ennek megfelelően mindenki, mondjuk, hogyha, hogyha ismerkedős oldalon nőknek a profilját olvasod, és akkor a bemutatkozását, és akkor van egy olyan rovat, hogy mit szeretsz csinálni minden egyes nőnél, de nem csak nőknél, hidd el, férfiaknál Na Nem is. tudom, őket nem nézem, mert a nőket se, de... Ott van az utazás, ott van, hogy utazni, Igen. utazni, mindegy, utazni. ez meg lehet hűíteni az embereket. Igen. uta, utazni, uta, uta, utazni, a szabadidőmben uta és ugye arról van szó, hogy én már mondjuk szeretnék szülni, szeretnék családot alapítani, no, de még utazni. Na még, még egy ja, utolsó ja, ja. utazás. Ugye? És hogyha azután, hogyha már mondjuk belevágtam és de csináltam egy gyereket jutni, vagy ide. kettőt, és akkor, és akkor utána az az élményem, hogy de mi mindenről, mennyi utazásról mondtam le, mennyi helyre elutazhattam volna, ahova így nem jutottam el végül is, ez az, ez a, ez az utazás utazási kimaradt, egy csomó élmény az életemből, ahova még azért úgy elutaztam volna. Na és ebből jön az, ami az amerikai kultúrában tudod, van ez a, a kivett szabad év, hogy akkor a gyerekedbe beletáblálod a kimaradt utazást, mert a közben az anyagi javakat megtermeled. 50-60 évesen, vagy 40-50 évesen már van eleged ahhoz, hogy a 18 éves gyereked a te bankkártyáddal úgy bejárja a világot, hogy érez egy micsoda nomád dolog ez, de azért ha elfogy a pénz, akkor csak húzok egy kártyát. Meg ebből jön az is, amikor valaki nagyon pici gyerekeket elrángat, és nem biztos, hogy ezeknek a gyerekeknek nem lenne jobb, hogyha a szülő azt az időt és energiát a velük való játékkal, vagy mitől én más ilyen demagógó dolgokkal. Ez eh, eh, <gül> az önkritika mondottam töl, belül. Mivel, hogy az, mivel hogy az ember tudja, hogy az életnek az überfoka az utazás, ezért aztán ezt így pontosan jól megtanulta, és teljesíti is. Pontosan tudja magáról is, hogy ő akkor fogja az életű fokát elérni, ha utazik. Valójában az utazás során is egy folyamatos bizonyítási kényszerben van saját maga és a környezete felé, hogy ő igenis most jól érzi magát, hiszen megtanulta, hogy az az utazás, ahol ő jól érzi magát, az utazás az, ahol az ember meg, a, meg úgy általában a család jól érzi magát, és akkor ebből fakadnak ezek a kényszeresen demonstrált, boldog és mindig tökéletes harmónak meg Tökéletes kalandot kalauzoló fotók. A fotók, amelyek jelzik a környezetednek és jelzik saját magadnak. Te is ezekből a fotókból győzödsz meg arról, hogy valóban jól érzed magad, hogy valóban boldog vagy, hogy ez az utazás most valóban kielégíti az igényeidet. Az lenne a fő cél, hogy a közösségi oldalon megteremts magadról egy olyan profilt, ami el vagy utazol? Mint hogyha megcserélődött volna a cél és az eszköz. Mint réges régen még a, még a történelem idők előtti idők. Úgy lett volna, hogy mi utaztunk és mellesleg megosztottuk. Most már arról van szó, hogy kellenek ezek a fotók ahhoz, hogy elhiggyük magunkról és elhigék rólunk hogy mi jól éreztük magunkat, mm. és tartalmasan, és iridlésre méltóan, főleg irigylésre méltóan töltöttük a szabadidőnket, tehát ezeket a fotókat le kell gyártani. De lehányi... Ezeknek a fotóknak az elkészítéséhez utazni kell, tehát ha kell, hát utazunk. Utazunk, mert máshogy a fotók nem készítik el magukat. De legalább megszabadultunk talán attól, amit biztos ismertek, amikor valaki eljutott egy egzotikus országba, te pedig meglátogattad öt hónappal később, mit sem sejtve, és Vég kellett nézned a 2000 darab fotót. Itt megyünk oda. Tényleg, ott, az Instagram felszabadította másoknak a kényszernyaralás fotónéző <gül> vendégségeitől egy picit. Vannak még ilyen old school emberek. Most már legalább nem kell kinyitni a fotóalbumot, és végignézni Én... egyenként a képeket a, a, kávé, a kávé és a, mm. a somlói galuska között. Én kifejlesztettem egy dumát, ami elég durva. Ez volt a elég konyha... durva, de Talán mégsem sértő. <gül> Azt, amikor valaki elkezdte ezt, akkor ezt azt mondom, hogy várjál, álljunk meg, légy, mutasd meg a tíz legjobb fotót, és mesélj róluk uh -huh. valamit. De a tíz legjobbat. És akkor el is kiválogatva. Ez képtelenség. Képtelen. De, de, de, de, de, de szerintem ez egyébként nem egy rossz ajánlat. Tehát nem azt mondod, hogy én nem vagyok hajlandó. Időt de jó, csak, nem, csak elhozzá, hogy neki ez ki kellett volna válogatnia. Tehát a vendégség előtt kell szólni, hogy jövök, Félk. ha csak, de tíz ha csak más fogok nem az, hogy legközelebb nem próbálkozik eléred. Már, van egy ismerősöm, aki a nyaralásfotó, kettő ilyen ismerősöm van a nyaralásfotókat, egész évre beosztja. És néha az a benyomásom, hogy na, akkor Andi kiköltözött <gül> uh, izé, tájföldre. És szó nincs róla, hát két hétig voltak ott, de januártól szeptemberig uh, jönnek, jönnek, jönnek, és nem az van, hogy, hogy uh, throwback, meg tudod wayback machine, vagy akik, az, hogy, hogy akkor most visszagondolok rá, hanem az az érzésem, hogy ő hogy azt a benyomást akarja kelteni, hogy ő most még ott van. Mint akik csak egy pillanatra boldogok, és aztán folyamatosan azt posztolják. Én azt gondolom, hogy ebben semmi, semmi rossz nincsen. Abban, hogy azt mondod, hogy szűk is le az élményeidet tíz képre. Tíz képet vagyok hajlandó megnézni. De arról meghallgatom a amit képet, amit mesélsz. Azt, már igen, azért azt a tíz el, képet uh -huh. viszont szívesen megnézem, mert tudom, hogy az a tíz kép az vélehetően tényleg a tíz legjobb lesz, hogyha igényesen válogatod össze. Amikor Diego Rivera és Frida Kahlo másodszor találkoztak, akkor Frida Kahlo azt kérte Diego Rivérától, hogy nézze meg a képeit. Diego Rivér azt, azt mondta, ott egyet. hagyja ott a legjobb Aha. képet azt majd megnézem, hogyha végeztem a mai napi munkámmal és ha jó, akkor majd megkeresem uh -huh. és ott hagyott egy képet, és az az egy kép az elég jó kép volt ahhoz, hogy utána Diego Rivera és Frida Kahlo 25 éven keresztül éljenek együtt tudjátok, hogy múlt héten beszéltünk az ügynökökről, mármint azokról, akik eladnak valamit, és a kettő témát tök jól össze lehet kapcsolni. Egyszer hallottam egy nagyon jó dumát, hogyha ingatlan ügynök mutogat neked lakásokat, akkor az ingatlan ügynököknek egy tök jó trükkje, hogy először elvisz a legocsmányabb, leglepukkantabb putri helyre, mert utána minden más. lakás azt, jól néz ki. És akkor azt kell mondani, az első után, hogy rendben, ez tényleg nem volt valami jó, mutasson egy rosszabbat. Bármit mutasson egy ilyet, rosszabb. Ha nem Akkor bajban van. Nekem az volt az élményem, az összes ingatlanos így kirohant az erkére vagy teraszra, hogy nézzem, milyen a kilátás. És én mondom, hogy gyere csak szépen vissza, majd mutasd meg szépen a lakást. Pedig rá kellett volna csukni az ajtót, amíg te nyugodtan körülnézel, nem nyomatja a füledbe a dumát. Utána kiengedni, tehát nem arra gondoltam, de hogy ingatlanosokkal lenne tele Budapest összes erkéje, mert az elég nyomasztó lenne, hanem hogy úgy kiengedni, de addig nyugodtan megnézni. De ez, milyen nagy, de ez milyen nagyszerű, hogy me jöttünk megnézni a lakást, és rögtön meg Mutatja, milyen gyönyörű, szép a lakáson kívül. Igen, Igen, rögtön beszéljünk valami másról, mert a lakás az egy ilyen kicsit kellemetlen téma. Igen, most volt. a nyáron, mondja az ingatlanos. <laughs> és nálam otthon milyen szépek a falak. Hm. Nos, az utazásról beszélgettünk továbbra is, és. Beszélgettünk már arról, hogy milyen jó elmenni és nézni ott az embereket, vagy egy festményt, milyen jó új dolgokat tapasztalni, vagy éppen a semmi tevés, a tengerparton heverés, ezek mind jók. Amiről nem beszélgettünk, azok a SMS-ben is többször előkerült műemlékek, civilizációs csodák, és egyéb olyan dolgok, amik csak ott nézhetőek meg, mert csak ott van éppen az a világítótorony, az a Pyramis, az a nem tudom. Jó, csak oda, általában, ál általában nekem tudd, mi az élményem, hogy aki oda megy, az amúgy nem érdeklődik a dolog iránt, hanem ott is csak az élmény lehetőségét látja, hogy az, az kizabálja belőle. Tehát elmegy Ankorba, és ott Ankorba megnézi az Ankorvatot, de valójában otthon soha nem vett volna Persze. egy könyvet az Ankorvatról, és nem olvasta hát, volna. Hogy, el. hogy nem ment el a saját ö, országában, a saját ö, településén, já, já, já, já, vagy já, já, környékén különböző helyekre. Persze ebbe is benne van a pipálós magatartás. Én kifejezetten nem nem szeretek ilyen, ilyen dolgokat végignézegetni, és gondolkoztam, hogy hogy van ez, és hogy mitől szeretnék, és aztán rájöttem, hogy volt párszor olyan élményem, hogy valaki, vagy a tévében egy nagyon jó olyan műsor, ami intellektuálisan beszélt valamiről, elmagyarázta nekem, hogy az az adott dolog, az micsoda, miért jó, miért érdekes, és úgy komplex egészként, nagyon nagy élmény akár még megnézni is. Mondok de egy ezt, példát. ez, ezt a funkciót töltik be az, utaz, az utazási könyvek, amelyben hozzájutsz ahhoz az pont nem ez, az, az, ez nem, a teaserhez. de bocsánat, az idegenvezetők és a, az utazási könyvek lehet de hogy. az egyikkel megkívánod, a másik helyben eligazítom a kérdés, hogy minek menjél oda? A az utazási <gül> az Ment utazási oda. könyvek és az idegenvezetők, lehet, hogy én vagyok túl sznob, de azt érzem, hogy nem azon az intellektuális színvonalon mesélik ezt el nekem, ahova, ahol mm -hmm. nekem erre igényem. Mondok egy példát, hogy nekem mi volt tök nagy élmény, és szerintem tök lesz, főleg, ha elmentek Párizsba. Volt egy nagyon szuper matek tanárom, legjobb tanárom valaha, és ő nagyon sok mindenről beszélt, a matekról nem annyira sokat, és egyébként a matek is jól ment, mert nem arról beszélt. Neki? Nem, Neked? az osztálynak. Ja. Eh, beszélt ő adirról is, de Párizsról is. És azt, azt mesélte Párizsról, hogy ugye van ott a Diadaliv, ha jártatok Párizsba esetleg, akkor láttátok, hogy pontosan eh, ugyanabban a szögben indul csillag alakban onnan jó néhány sugárút, amiket ágyúval lövetett az oszman báró, hogy erre megynek majd az új sugárútak, uh -huh. eh, mikor áttervezte a várost. És ugye a, a Champs-Élysées eh, megy a Lourdes felé, és, és ott pedig van egy kis diadalív, nagyjából azt a legnagyobb sugárutat lezárva. Caroussel diadalív. Hogyha, hogyha meghosszabbítod, igen, hogyha meghosszabbítod a másik irányba, ugyanezt a vonalat, akkor ott van gra a, a, La, La Grand Arc. La Grand Arc de Triumph, igen, vagy a Grand Arc, bocsánat, a, amelyik pedig a Defanz negyedben van, ugye ez a felhőkarcolók, tehát egy kis New York, uh -huh. Párizsomból belül van egy New York is, egyébként elég menő, uh -huh. pedig már vagy 40 éves. És ott van egy nagyon modern diadalí, azt hiszem, egy dán tervező tervezte, bele van rakva két ilyen sátorszerű felhő, amivel az egész kockaszerű alakzatnak a tömörségét nagyon gyönyörű légiesé teszi, és állotta annyira imádom, és annyira jó, hogy a helyén van, tehát, hogy a, a, a felhőkarcolók a helyükön vannak, oda, ott, ahova azokat építeni Igen, kell, az egész, egész Párizs tökéletes, az egyetlen kivétel, az egyetlensebb hely Párizs testén, az a, az a Montparnasse irodaház, de annak nem lenne szabadot lenni, de amúgy az az, az az ízlés, amivel azt a Defance negyedet felépítették, és azokat a felhőkarcolókat oda telepítették, ahol azoknak a helye van, hogy ne barmolja szét a városképet, az annyira menő, az annyira kultúrált, hogy elképesztő. És, és ö, ott van a, az a modern diadalív, és azt látta a matek tanárom, mesélte, és aztán én is, amikor ott jártam, meg ha megnézitek, a térképet is látszik, hogy egy olyan öt fokkal el van rontva a szög. Tehát, hogy, hogy az abban a tök egyenesben nem uh -huh. tök egyenesen uh -huh. van benne. Uh -huh. Uh -huh. És hát ez így elég ciki, tehát amikor úgy az egész minden tökéletesen van és akkor utána rájön az ember, vagy ha elmesélik neki, helyette rájönnek, hogy a másik végén, ahol bár persze ott állt a lúv, stb. az is 5 fokkal be van kanyarintva. És akkor megérted, hogy úristen, tíz kilométerre, vagy nem tudom, többre vannak egymástól, nem látszik se onnan, de mégis egy ilyen apró gesztus megcsináltak. Vagy egyébként, ha már említetted a, ugye a montparnasse mint ami tényleg egy elég ronda épület, azért ott is egy kis poént elkövettek, hogyha összekötöd a térképen a diadalívat és az eiffel és tovább húzod, akkor pontosan odaépítették. Tehát, hogy, hogy vannak ilyen, ilyen, ilyen finomságok. Persze ezt egyébként el lehet olvasni valóban a wikipédiáról, el lehet olvasni egy, egy turistakönyvből, vagy elmesélhető neked egy idegenvezető. Csak én azt érzem, hogy ehhez személyesen átadott, nagyon erős közlések kellenek, hogy ezt te úgy éld meg, hogy tényleg valamilyen értelemben egy egész szellemiséget tegyél magadévá. És ha ennélkül látogatod végig a civilizációs vívmányokat, akkor ez csak pipálás lesz. Igen, a kultúrát kell hozzáférhetővé tenni. Nekem fájdalmasak a, ezek a szervezett utak bevallom. És mindig nagyon fájdalmas ezeket a japán turistákat látni. Ugye a japán turisták azok kizárólag, szinte kizárólag legalábbis az az érzés az embernek, szervezett turizmus keretében képesek utazni. Mindig az az érzésem, minden szervezetten csinálnak, mind, miért ne a turizmust tennék úgy? Miért, mindig az az érzésem, hogy amikor fotóznak, hogy ők valójában a saját szemükkel sosem nézik meg azt az országot, mindig egy fényképezőgépnek a lencséjén keresztül nézik. Tehát kicsit olyan, mintha otthon maradtak volna Japánban, és egy úti filmet néznének arról a helyről, amit néznek, mert mindig a, a turistabuszban vagy a turistabuszban. 200 méteres körzetében vannak, mindig a csoporttal maradnak, soha nem ment. Valahogy az utazást teljesen megfosztják a lényegétől, valahogy meg akarják, úgy akarják letudni az utazást, hogy abban nulla elveszés legyen, már pedig egy kicsit el kell veszni ahhoz, hogy az utazásod az a minimális szinten teljes is a kaland ö, ö, követelményét, hogy minimális szinten igen egy kicsit vész el, vész el ott. Én? És az, hogyha ezt minimálisan nem vagy hajlandó megtenni, akkor valójában ez az egész utazás nem történik meg veled. És a japánokon pontosan ezt érzem, hogy ők ki akarják maxolni az utazást, és így aztán egyetlen pillanata sem lesz utazás, mert ők mindvégig egy üvegbúra alatt vannak, és egy üvegbúra alól nézik azt a világot, amelyen semmiféle kapcsolatot nem, nem ö, ö, létesítenek, mert hogyha bármilyen módon kapcsolódnának azzal a világgal, akkor az a világ a baktériumaival, meg a sajátos helyi kultúrájával megfertőzné az ő supersteril világukat. Ha le akarják fedni a teljes látnivaló spektrumot, ami rendelkezésre áll. Hát 40-en vannak azon a buszon, osszák be, hogy ki melyik részét nézi meg, és sokkal nyugodtabban mennek haza. Nem? Csapat turizmus fogalmát szeretném bevezetni, De. mint a csapatvívásban a Dártanyán a, a Toszportos Aramis kíséretében. Na, nagyon osztom Robi véleményét. Én Kamaszkolomba pár utazást végigfotóztam, és tök jó volt az, hogy pont a fotózás vett ki abból, hogy a látogatott, végszervezett programokon részt vegyek, de akkor még filmes gépek voltak, és baromira meg kellett gondolnom, hogy azt a 20 képet, ami abból a 30 valahányból jó lesz az adott tekercsen, az hogyan, vagy tűrhető lesz, hogyan komponálom meg, nagy odafigyelést igényelt, és nagyjából amikor bejöttek a digitális gépek, én úgy döntöttem, hogy felhagyok abszolút az utazásaim fotózásával, és amikor gyerekeim születtek, azt a elég szélsőséges döntést hoztam meg, hogy nem vagyok hajlandó a gyerekeimet fotózni. Egyébként nagyon örülök, hogy mások megteszik, és vannak róluk fotók, de én nem vagyok hajlandó, mert én a gyerekeimnek a születésnapján, mondjuk, minket nem tartom, hogy fontos események, mert a gyerekemnek egy jó pillanatában ott akarok lenni, a társasága akarok lenni, és nem vagyok hajlandó azzal foglalkozni, hogy most néz ide, menj oda, stb. és fotózzam. Nagy dilemma, hogy hogyan tudjuk a legjobban kimakszolni az utazással járó élményt. Meg kell ugye szerezni az élményt, méghozzá csúcsra kell járatni az élményt, ugyanakkor el kell kerülni az élmény megszerzésével járó kényelmetlenséget. Tehát föl kell venni a kultúrát, persze csak módjával, nagyon jól ki kell pihennünk magunkat, ami nem tudom, hogy mit jelent, mert én még sose éreztem azt, hogy na, Végre, most, most jól kipihentem magam. Tudod, és amikor így visszajössz a nyaralásból, és így kérdezik, hogy naki pihented magad, és akkor így azt érzed, hogy fárasztó isten, volt az út. Úristen, most, most ki kéne, hogy legyek pihenve, most itt tényleg ki vagyok pihenve, ne vagy elromto, te, én nem sose értem, hogy itt jelent. Nagyon erős és, és nagyon kellemetlen ebben. Tehát most ez, de most kell pihenni, az a legszarabb. Igen, nem? igen, igen, és ha, valamit, ha valaminek, <gül> valaminek a nyomása alatt nem tudsz pihenni, akkor az ez a tudat. Szóval, hogy meg kell szerezni az élményt, és ugyanakkor el kell kerülni a fertőzést. Tudod? Tehát, hogy hogy utazni kell minden vonatkozásában, ami az utazásban jó, viszont el kell kerülni az utazást minden vonatkozásban, ami az utazásban rossz, és ugye erről szól ez a szervezett turizmus. Erről szól ugye az, hogy előre lekötjük a szállást. Előre megtervezett program van, amibe bele van iktatva két óra szabad program, tehát hát azért megvan ez az el két óra alatt, amennyire el tudsz Be veszni van írva, a csoporttól. hánytól hányig vagy szabad. Igen, igen ez, és éppen a szabadságodat töltöd, Zseniális. ez az elképesztő Vololu Szabad program. Ugye, én, hogyha tehetem, amikor utazom, nem kötöm le a szállást, mert szeretném ott eldönteni, hogy hol szállok, meg szeretném ott látni, hogy hol van az a szállás, ahol, a... mert szeretném ott megszerezni azt a tapasztalatot, ami aztán szükséges ahhoz, és már, és olyankor azt érzem, hogy jaj, lehet, hogy nem találok olyan jó szállást, mint hogyha itt hol lekötném. De én valamiért a lehetőséget látom meg abban, hogy ne, nem találom meg, nem találok olyan jó szállást, mondjuk egy kicsit rosszabbat találok, vagy egy kicsit jobbat, de hát nem ez az utazás lényege, de hát nem ezért utazom el valójában, hogy ott én egy bizonytalan kimenetelű helyzetben legyek, amelyben akár járhatok egy kicsit rosszabbul, egy kicsit jobban is, de mivel, hogy az embernél van pénz, meg ugye a turizmus az arról szól, hogy ott is rátelepült arra egyfajta megélhetés, hogy én ott majd szállást keresek, vélhetően nem a, hogy mondjam, nem a frontra utazom, Érted? Tehát, hogy valószínűleg ez még mindig egy optimalizálható helyzet lesz, amit én ott akkor majd optimalizálni akarok, és ez erőfeszítésembe kerül, de én ezt az erőfeszítést nem akarom megspórolni, mert úgy gondolom, hogy ez is az utazáshoz tartozik. És hogyha megspórolom, azzal a saját élményemet rabolom meg. Van az utazásnak, ennek a fajta utazásnak, amiről beszélsz, egy olyan lehetséges oldala, amivel egyébként én nem szoktam élni, de, de ott van, mint lehetőség, hogyha bárhova elmész, és ott kedves vagy, a helyiekkel, és most nem a turista helyzetekről beszélek alapvetően, akkor gondolj bele, ha ide jön valaki messzről, te mennyire értékeled, hogy kíváncsi rád, és az országodra, és a nyomorúságos helyedre, ugyanúgy veled is azt gondolom, hogy alapvetően, most nem azok, akik a turistákat le akarják fosztani, alapvetően jó indulatúan állnak hozzá, és ilyen szempontból egy, egy magát erősítő, pozitív játszma e, sül ki az egészből, hogy te milyen jó fej vagy, hogy ide jöttél megnézni az én nyomorúságos életemet, te meg milyen jó fej vagy, hogy engem itt szívesen fogadsz, és kölcsönösen egymás vállát megveregethetjük. Tehát ez szerintem egy, egy jó kör tud lenni, de dehez megint csak el kell jönni a szervezet programokról, stb. stb. Az SMS-ekben, amiket kaptunk, rendszeresen visszatérő motivumként, engem nagyon meglepett, többen említették, legalább négyen, hogy... Az utazás az egy olyan élmény, amit nem lehet az embertől elvenni. Tehát, hogy azért is szállnak rá sok pénzt, több pénzt, több időt, erőforrása, többit, mert ezt nem lehet elvenni. A párhuzamba az, állítható az evéssel, vagy az abálással. Valaki konkrétan meg szerint. is tette ezt a párhuzamba állítást, de én, én azt kérdezném, hogy ha elolvas valaki egy könyvet, azt milyen módon lehet tőle elvenni, hogyha valaki beszélget a barátaival, azt hogyan? Milyen módszer? Valahogy kiverhetett belőle egy de alaksorban az a, az, az a köztársaságtéren. De igen, világos, de ugyanaz az utazást, azt nem lehet. Vagy az Andrási út 40-ben, ezt ott ott meg lehet oldani. 40-ben? 60 van, 60 van, lesz ott van. az van, van. Én, de, de, de, de a Tudnád, a 40-ben mik mette? <laughs> Hát az, az kétharmad Lát, nem a dolog, azt. hogy a másik. Tehát, hogy, hogy úgy egyébként, hogyha valaki megért valamilyen tudományos összefüggést, azt hogyan lehet tőle elvenni. Mondjuk az alkohol egyébként majdnem mindegyikre ja, e, hati, jó ékon. megoldás, de az egyébként egy utazást is le tud nagyjából nullázni igen, igen. A, Tehát, a, a, az a, igen, de valójában az ugyanakkor egy utazás is a saját ösztönvilágodba, a saját állati rétegedbe. Nem tudom -e a, a Károly Körútra visz. Nem vissza. tudom meg, e a, a, a, olyan messze van mint Makó Jeruzsálemtől mondásnak az állítólagos eredete, hogy még a keresztes háborúk idején egy Makó nevezetű magyar vitéz hát nagyon fölelkesülve belépett ugye a keresztes seregekhez és hát nyilván a első dolga volt földrészegre inni magát és még itt vár közelében valahol fölébredt és megkérdezte hirtelen, hogy na már Jeruzsálemben vagyunk és erre született állítólag a mondás, hogy olyan messze van mint Makó Jeruzsálemtől. Én meg úgy tudtam hogy a keresztes, kereszteseket Makón toborozták és ilyen egyszerű és az én sztoriumi érdekesebb, nem biztos, hogy feltétlenül Én azt hittem, hogy valami szombatos közösség élt Makon Hát tudod, ilyen hobbi zsidók. Nekem nagyon érdekes a szombatos keresztények meg a zsidók Jézusért. Tudod ez a két, mert ez egy, igazából két, két különböző gyülekezet, mégis, mintha tök ugyanaz lenne, csak máshonnan közelítik Vagy meg. Vagy az ellenkezője pont, nem, nekem, nekem az az érzésem, hogy egy, egy üveglapnak a két oldalán állnak, az egyik oldalán a zsidók Jézusért, a másik oldalon a szombatos keresztények, és így egymás tenyerére helyezik a, helyezik a tenyerüket, de mégsem tudnak áthatolni az üveglapon. Utazásról beszélgetünk, legyen a szellemi lelki, de, főleg fizikai, és főleg külföld, mert azt feszegettük, hogy miért kell ekkora változás az életünkbe, és mit keresünk a külföldi utazásban. Írja nekünk, Zovi, a Facebookon, Ízek, imák szerelmek. Na. Ez az a mű, ami kimaxolja a legrosszabb értelemben vett utazás egyszerre szellemi és fizikai térben értelmezett módját is. Mondja, az, az mondjad írónak. Mit? Hogy ízek, ízek imák szerelmek. Jóriás, jó, és ez hát nem tudom. Ez egy filmalkotás, ez láttad létező, ezt a egy. Egy regényből készült. Uh -huh. Az írónak... ebben bestseller regény, majd nem. abból készült, hogy Julia Roberts e egy ilyen film. Egy irodistás Lézus, indiáskodás tulajdonképpen. Azt írja, hogy az írónak nem ártott volna olvasni előtte, ez amúgy a hasonló termékek gyártóinak általában sem ártana, hogy aztán ne írjon a balinés szentendréről úgy, mint az ön, önmegtalálás mekkájáról. Az meg a másik, hogy az önmegtalálás, hogy óriási szerencsével ta találkozik egy ketúttal, e egy szentember guruval Amiből amúgy ott minden családban van néhány, és szó szerint egyrészt, mert régiónként maximum négy keresztnév van. Másrészt tényleg mindenhol van templom, például minden családnak van saját, ha megtehetik, így nem túl nehéz egy időszakrális figurát találni. Igazából pont idős földhöz ragadtat nehéz találni. Aztán meg csodálkozunk, hogy a mozi után a sok 35 pluszos elefánt mintás bachia HRS-hölgy, oda csödül, és alig világosodik, meg két hét indonéz hajdúszoboszlóstól. Valamint sajnálom, hogy ennyi itt tudok erről a filmről. No, Szeretek utazni, én már az iv is szerettem zseniális, mert eh, pont azt akartam megkérdezni kicsit gonosz módon, hiszen mi is rengeteget beszélünk olyasmiről, amit nem tartunk igazán jónak, és hajlandóak vagyunk, és vesszük a fáradtságot, hogy elmondjuk, hogy mi a baj pontosan a havasi szinfonikkal, eh, amivel már is többet foglalkoztunk a szellemileg a havasi szimfonikkal, mint kéne, de hát itt eh, az esemeséről reflektált is erre a problémára, hogy, hogy ő ezt igen jól is, én nem ismertem ezt a művet, ő viszont tudja a hibáit, mm -hmm. eh, elég adag módon, tehát attól tartok, hogy elolvasta esetleg, vagy megnézte, nem Inkább tudom. remélem, hogy megnézte. Lehet, hogy elolvasta és megnézte, hogy tudjon arról beszélni, hogy ezek a hibái közösek a filmnek és a könyvnek, tehát hülyen csinálták meg rosszul. Na most akkor ízlelgessük egy kicsit ezt a címet. Ízek, imák, szerelmek. Hova gyalázza le azt a fogalmat, hogy ima? Mert abból egy csomó van. Érted? Tehát, hogy a... Érted? Vajon mennyit ért meg? Tehát, hogy vajon mennyit ért meg abból a fogalomból, hogy ima? Vajon mennyi hitet táplál abba az imába, hogyha ő nála ez a gasztronómiai élményekkel, meg hát ezekkel a szerelmekkel, Na, ezekkel az tudkodás. ilyen kis érzelmi kalandokkal, meg kis erotikus játszadozásokkal, egy síkon van. Tehát kicsit ízek, eszünk, kicsit, kicsit imádkozunk, kicsit dugunk. Igen, az ízek, tudod? A, helyi, a, a, a tenger, a tenger ízei, mm. tudod? A tenger parton mindig ezek a halételek, tudod, meg egy kis tészta, ezek a könnyű ételek, egy kis saláta, aztán az ima? egy ima, egy ima, de egy könnyű ima, csak vacsora előtt, és szerelem, és szerelem, ér, de hajnalig, csak könnyű hajnalig, szerelem. hajnalig, hajnalig, drágáim, hajnalig. Drágáim, miért? Azt írja valaki SMS-ben, hogy ha valaki az utazás vagy nyaralás során nem tud igazán kikapcsolódni, Na. meg elszakadni a szürke Na. környezetétől, meg ott is állandóan jár az agya a munkáján. Meg nem tudja elfelejteni a laptopját Na. és a mobilját. Az legjobb, ha otthon marad. Na, micsoda kemény életből csessék? Tudod, milyen rohadt, rohadt progresszív? Jó, de jól megmondtam, Nagyon az, az író, veszel, veszel egy ikeljás <gül> kartondobost, beleteszed a laptopodat, laptopodat, a mobiltelefonodat, meg ami általában foglalkoztat. Ráírod, hogy akkor to, bali, így az oldalára fircel, elutaztatod azokat balira, és te otthon maradsz. És esetleg benne hagyhatod a igen. vasalót is, mert, mert az, az, maradt, az még egy nagy kényszer. Hát. Fogsz miért jó, ha otthon maradsz? Te maradj otthon, semmit. csak a mobiltelefonod a tutasztáskörbe. Kerti törpe elviszi. Az emeli föl, a világjáró igen, kerti igen. törpe. Az a durva egyébként, Robi, emléksz, hogy két hete beszéltünk a, a, a Szirmok, virágok, koszorúk című filmről, ahol ugye nem, érted azt írom, ahogy, ahogy a szírom, ahogy a virág kinyílik, és ott igen. a, a szirma, és virággá változik, és, és tündököl, és végül koszorú a halál szimbólumává változik, és én, hogyan emlékeztem meg erről a filmről kettő napja? Szirmok, virágok, szerelmek. Ha, ha megnézed azt a filmet, az, az ezer 849 uh, utáni a világosi fegyverrettétel utáni katonai, ellenállói magyarsági nyomor és, és tudod, ilyen ret rettenetesen nyomasztó vesztesség és, és, és szerelmek, egyszerűen semmi keresni valója ott, de az ilyen filmcímek, mint ez a, az ízek, imák szerelmek, egyszerűen bekattint olyan, mint a tapadás, hogy, hogy, hogy benne marad a fejedben, csak ez egy szótapadás. Egyébként sehogy sem fog kapcsolódni, de elolvastam a Petőfi Koszorúi című versét Babicsnak, ami pontosan ezzel a képpel él. Ugye Petőfi nagyon szerette a virággal kapcsolatos szóképeket, és hogy ő belőle egy halott virág lett. Uh -huh. Úgyhogy érdekes, hogy ma az kétszer jött nálam. De elő. szerelmet és ízeket nem írt? Í ízek meg egy kis ima közben. Az, egész, a az, egész, az, az egészet, az egész valóságot, az egész világot ilyen érzékivé hazudni. Lerántani az érzékek szintjére, Az imát is, magát. Hogy lehet ezt a fogalmat, hogy ima, meg mindazt, amit az ima hordoz. Azt így megrabolni, hogy, a, hogy ezekkel a hangulatokkal, meg ezekkel a fűszerekkel, meg ezekkel az, egyáltalán ezzel az egész érzéki világgal. Az, az, az ima a teljes leborulás, a teljes ön, önfelszámolás pillanata kell, ja, hogy legyen Aroma, az és ezt ilyen aromapillanatok közé hazudod, Meggyalázod. Egy kis potpuri, az segít a jó imádkozásba is. Igen, igen. Az, az új instant ima reggel sokkal kevesebb ráfordítással elkészül. És ezt is több -e számba imák. Imák, igen. Imák, rengeteg, rengeteg féle ima, istenhez. sokféle isten, sokféle íz, sokféle szerelem. Hú, most valójában... se tudom, ez annyira izgít. Nem, hogy valójában. Ha annyit mondanál, hogy ízek, mák. Szerelem. Már bejjebb volna. De a is hogy ha Nem, hogyha, hogyha le, hogyha hogyha, ha, de nem, nem, hogy arról van szó, hogy már maga a szerelem is ezerszer többet kéne, hogy jelent, mint, mint, mint az ízek. Igen, de szerelemből is több van szerelme. Meg világos. Kisebbek. nem. egy szerelem az két szerelem, mert ugye szereti a Józsi a, az Antoniát, és az Antónia Józsit. Hmm, a az szerelem párosában. De akart az, az, jár. Jár. Akar, a az Antóniának a szerelmét megrabolni, kérlek. Nem, hogy arról van szó, hogy a, szere, a, a, a szerelmet fosszuk meg attól, ami egy kicsit is magasztos benne, gyalázzuk le az ízekhez. Majd ehhez rántsuk le az imákat. Így közösen. <laughs> És akkor meg, ami megmarad, az tulajdonképpen egy ilyen menstruációból már kifelé, de a klimaxba éppen befelé evickélő hajózó hölgy, egy sors, egy sorsba zárva, meg annyi ízzel, imával szerelemmel. Ez biztos Toszkánában játszik, vagy Provencban, nem? Hol más út? Hol de, más de, út? Vagy Indiában? Én nem, hát, ez én, pont, én pont azt keleten, gondolom, de megvan ennek a Toskán megfelelője is, az is, de az valami szőlők, barok csajok vagy Pedig inkább vagy valami, keleten Toszkán. Csajok, sült, krumpli, koszorúk, petőfi pop. Én azt gondolom, hogy csak, csak a száraz nagyon-nagyon-nagyon zamatos, igazán fűszeres, diós, nagy borokkal szabad igazán jól élvezni az imákat. Ha engem kérdezel, és a szerelmekkel, igen, a szerelmekkel. Mi volt, mi volt az a film Sírva könyörgöm, ezt még találjátok ki. Mi van? A Bormámor Provence. Na, no, tényleg, ah, igen. De pontos a fontos a hármas tagolás. Igen. Tehát fontos, Bor, Mámor, Provence, még a nyomorult Woody ellen is belecsúszott ebbe. Viki Kristina, Barcelona. De pont van? Ne, ne, ne, pont, ne, Ez pont, én nagyon Szenem szeretem a Én is nagyon az, szeretem az, azt a filmet. De direkt van, nem érted? Vector, Gyalázatos a tröm. cím. Nem, szerintem meg pont direkt van a cím, és pont erre játszik. Direkt rá, csak a cím. cím. Igen, hát hiszen megtöri a gondolatmenetet, hogy Viki Kristina, mi? Tehát, pont a, pont a harmadiknak leszünk, is olyan. egy női Le, névnek lehet, kéne akkor rend. már lenni. De hát, Vagy az elsőkületőnek is ne. városnak. Hát pont az lenne Aha. a kiszámítható, nem érted? De. Pont ez az, amire számítanak. Jó, de most ez mi volt a provençal? Bor, Bor, Mámor, Provence. most de akkor... három fogalom, ami... Teljesen széttart. Mi alapján? Miért ez a három? Semmi egy csak egy mámor van, miközben az ízek imád szerelmekben több szerelmet megnéztem is? Az angol, Nyilván azt értem, nem az angol igen, címét. Címét. eat, pray, love. Ez az eredeti. Mm. Tehát inkább, inkább talán egy él imádkoz. Azt, azt érezzük, hogy a, a, pray, a pray az összefügg a az már mind nem az imádkozás, hanem a, hanem a vadászat. A préda, de az máshogy ért írva. Ja, akkor ér, is azt írja sztárügyvéd. Az ízek, imágszerelmek kedvelői az amerikai irodalomban már mémek lettek. A műveletlen, túr romantikus lipák szinonimái. <gül> <gül> hát Magyarországon is vannak a fejős olvasók, akiket fejnek. <gül> <gül> uh -huh, igen, igen. Ki? igen. ki tudja. Igen, igen. Ö -ö igen. Eddig tartott a mai hát utazásunk, igen. végállomás, kérjük figyelmeztessék utastársaikat is arra Fú, volt top. már, hogy ti valakit, kínos lenne. É, hogy... Nem, és hogy titeket, az még kínosabb. Elnézés részegúr. Horváth, Horváth Oszkár vagyok. Én csak részegúrnak ismertem meg, szájon letakarodjon ki a járműről. Angul nem mondják, magyarul mondják, Angul nem mondják, tehát turistákat mm -hmm. nem akarják ilyen helyzetbe hozni. Figyeljetek meg. Jó kedves hallgatók. sziasztok!